Jorden besar och klockan klingar Klingar rensan på rojnestrand Vanen flyger med vita vingar Flyger rensan mot rand. tidigt och vissnar ung men jag sjunger min långa längtan sjunger ensam på rojnestrand om den tror Citrosen, det skinn hon misser, skulle sjunka i kvällens vår, sjunka, sjunka i natten fram. men jag viskar Sjunger, med långa längtan En av Finlands tusen sjöar heter Roine, Och om sjöns strand handlar denna vemodiga finländska sång Med text av Zacharias Topelius Här sjungs den av en ung flicka Tolvåriga Barbro Hellman Efter remissdebatten i riksdagen konstaterar utrikesminister Christian Günther Finlands sak i vår Sverige hjälper Finland på många sätt Finlandsinsamlingen Industri som representerar flera hundra svenska företag skänker i januari 62 miljoner kronor till den finska regeringen och under mottot 13 dagen för Finland gör 100 000 svenskar en full arbetsdag och låter förtjänsten oavkortad gå till Finlandshjälpen. Vid krigets slut har i Sverige insamlats över 100 miljoner kronor för Finland och dessutom har varor skänkts för närmare 40 miljoner kronor.